Мені здається, дорослі часто блукають і йдуть не туди, куди мали б йти. Або взагалі не знають, куди йдуть, і без спостережливості тут не обійтись. Та й взагалі, усі ці свята, поцілунки, звички, особливості та інші тонкощі підпоходять від цього слова. Воно дуже важливе, і я не знаю, чи тато про це здогадується. А ще я подумав, що в всій цій справі дуже важлива фантазія. Коли я стану дорослим і піду на перше побачення, то перед цим обов'язково, обережно дізнаюся, чи подобаються дівчині квіти, бо я спостережливий. Якщо ні, то принесу на побачення полуниці, якщо буде літо, або мандарини, якщо це буде зима, бо знаю, що таке фантазія. А коли вона забруднить руки соком і вони стануть липкими, я дістану серветку і скажу «Ось, візьми» і дуже щиро усміхнуся, бо хочу бути лагідним. І тут мені на думку спала чергова ідея написати листа в надвірну, щоб тато дізнався про всі ці дрібні секрети. Бо, може, він їх уже і знав, але так захопився дорослим життям, що зовсім про них забув. Я йому нагадаю про те, що всього має бути в міру, і тоді проблем стане менше. Я взяв аркуш, два олівці, чорний помаранчевий, і почав писати: чорним олівцем звичайні слова, а помаранчевим, ті, що мають дуже велике значення, і на них треба звертати особливу увагу. «Я на тебе злий, і хочу, аби ти це знав», – писав я. «Я ще малий, аби злитися, і в моєму віці треба тішитися іншими почуттями, такими як радість, сміх, хороший настрій, гарна їжа, друзі, але все-таки я злюся, бо мама постійно через тебе плаче. Мені не хочеться, аби ми жили окремо, бо я дуже сильно сумуватиму за нашим домом Бистрицею, за журналом про прибульців, подорожами з телою і багатьма іншими речами, із яких складалося наше життя в Надвірній». Я дещо придумав і хочу це тобі намалювати як трикутник, бо в нього є три кути, які можуть усе пояснити. І взагалі цифра три, на мою думку, найважливіша у світі. Бо є, наприклад, отець, син і дух святий, або початок середини та закінчення, або грамота за перше, друге та третє місце, а за четверте вже не дають. Якщо ти знаєш іще якісь підтвердження важливості цієї цифри, напиши, будь ласка, у відповідь. Я думаю, що ви зараз сваритеся, бо ти перестав бути спостережливим та лагідним з мамою і занадто сильно захопився фантазіями. Хто, коли і куди та з ким ходить, для чого він це робить, хто, що, про кого думає і таке інше. Мені важко пояснити мої думки, тому я надсилаю тобі два малюнки. Перший – це коли все добре, а другий – коли все погано і одна з трьох речей починає перемагати, від чого дуже програють дві інші речі. Мамі я нічого не розповідав, бо вона жінка і все бачить по-своєму. Думаю, вона буде не в захваті, що я взагалі тобі пишу. Дуже тебе прошу їй нічого не казати. Якщо всі три кути знову у вас помиряться і все буде добре, хай вона думає, що це ти все вигадав. Добре? Зовсім забув сказати, у мене все дуже добре. Я товаришую з хлопцем, якого звати Роман, навчився добре стояти на воротах, допомагаю бабусі та дідусю поливати город, вигадую різні ігри для себе. Нещодавно ми пережили невелику повінь, яка завдала шкоди нашому полю для гупання. Але скоро все буде добре і ми зіграємо матч проти Одеської, яка нам ворожа, бо розташована далеко і ми нікого звітля не знаємо. Зізнаюся, я не дуже сильно сумую за тобою, але думаю це тому, що ми дуже давно не бачилися. За мамою я сумував сильно, поки її не побачив, а тепер не уявляю, що буде, коли вона поїде. Будь ласка, напиши мені, що ти про все це думаєш, або поміркуй над таємним шифром, щоби мама ні про що не здогадалася. Здається, усе. По скриптум. Якщо все буде добре, я скоро двічі проїздитиму надвірну в кабіні водія паровоза. Роман мені програв цю пригоду в суперечці і тепер мусить просити діда Стаса, аби він узяв нас із собою. Час. Роман сказав, що дід Стасик погодився. Його навіть не потрібно було довго вмовляти, бо той добре виспався і був у доброму гуморі. Роман сказав, що добрий гумор у діда Стасика – це річ, на яку його бабуся чекає, як на дощ у спеку, бо тоді він і дах полагодити може, і на городі їй допомагає, і жартує часто із електрикою, без проблем порається. А тепер і ще й візьме нас до кабіни паровоза та дозволить потягти за важіль гудка і налякати худобу в полі. Я подумав, чи не буде в мене проблем відпроситися. Бабуся та дідусь, звісно, будуть у захваті від такої ідеї, але мама за мене дуже хвилюється, відколи приїхала, пильнувала мене, ніби я зроблений із порцеляни і можу розлетітися на Руска, якщо впаду. У рейс дідста закішов за день, тому я мав добре подумати, як переконати маму, що зі мною все буде гаразд і навіть більше, і відкрию для себе якісь нові можливості, які в майбутньому можуть стати нам у пригоді. Але вирішилося все саме собою.